לדורותם. ויעש משה, ככל אשר ציווה אדוני אותו, כן עשה. ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש, הוקם המשכן. ויקם משה את המשכן, ויתן את אדוניו, ויישם את קרשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו. ויפרוס את האוהל על המשכן, וישם את מכסה האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח, ויתן את העדות אל הארון, ויסם את הבדים על הארון. ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. ויבא את הארון אל המשכן, ויסם את פרוך את המסך, ויסך על ארון העדות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויתן את השולחן באוהל מועד, על ירך המשכן צפונה, מחוץ לפרוכת, ויערוך עליו ערך לחם, לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את המנורה באוהל מועד, נוכח השולחן, על ירך המשכן נגבה. ויעל הנרות לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה.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 בין אוהל מועד ובין המזבח, ויתן שמה מים לרחצה. ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, ובקרבתם אל המזבח ירחצו, כאשר ציווה אדוני את משה. ויה את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר.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 ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל, בכל מסעיהם.